PAULUN TİTƏ MƏKTÜBU 1. fəsil Allahın qulu və İsa Məsihin həvarisi mən Pauldan salam. Allahın seçdiyi insanların iman edib möminliyə uyğun olan həqiqəti dərk etmələri üçün təyin olundum. Allah yolu əbədi həyat ümidinə əsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah zaman başlamazdan əvvəl vəd etmişdir. Xilaskarımız Allah öz əmrinə görə mənə əmanət edilmiş vəzlə kəlamını vaxtında aşkar etdi. Ümumi imana görə mənə əsl oğul olan Titə, ata Allahdan və xilaskarımız Məsih İsa'dan lütf və sülx olsun tamamlanmamış işləri sahmana salasan və sənə tapşırdığım kimi hər şəhərdə cəmiyyət axsaqqalları təyin edəsən deyə səni kritdə saxladım axsaqqal seçilən şəxs nöqsansız və təkərvadlı olaraq ona sadiq olsun övladları imanlı olmalı mənəviyyatsızlıqda itham olunan yaxud itayətsiz olmamalıdır çünki cəmiyyət nəzarətçisi Allahın iş idarəçisi olduğuna görə nöqsansız olmalıdır. Dikbaş, hirsli, şərab düşkünü, zorakı, haqsız qazancı həris olmamalı, əksinə, qonaqpərvər, yaxşılığı sevən, ağıllı-kamallı, salih, müqəddəs nəfsinə hakim olmalıdır. Həm başqalarına sağlam təlimlə nəsihət verməyə, həm də ona qarşı çıxanları təkzib etməyə qadir olsun deyə aldığı təlimə uyğun olan etibarlı kəlamı bəhk tutmalıdır. Xüsusilə sünnət tərəfdarları arasında bir çox itayətsiz, boşboğaz və saxtakar insanlar var. Onları sakitləşdirmək lazımdır. Çünki onlar haqsız qazan cəldə etmək üçün lazımsız şeyləri öyrədərək bəzi ailələri tamamilə altüst edirlər. Onlardan biri, öz peyğəmbərlərindən biri. Belə demişdir. Kritlilər daima yalançı azğın heyvan, təmbəl qarınquludurlar. Bu şəhadət etibarlıdır. Ona görə də onları sərt bir şəkildə məzəmmət et ki, imanları sağlam olsun. Yəhudi əfsanələrinə və həqiqətdən dönən insanların əmirlərinə qulaq asmasınlar. Paklar üçün hər şey pakdır. Ləkəli imansızlar üçün isə pak heç bir şey yoxdur. Amma onların həm düşüncəsi, həm də vicdanı ləkələnmişdir. Onlar Allahı tanıdıqlarını iqrar edirlər, amma əməlləri ilə bunu inkar edirlər. İyrənc və itayətsizdirlər, heç bir yaxşı iş görməyə yaramazlar.